Bueno, nik usteet, e, bueno, solazen adituara, e, bueno, beraiek ideia bat planteatzen zuten edo, bueno, nolapait e, beraien nazan eta hitz ondoren pentsatzen izango zala, bapiska bat, bueno, ba, e, lakasita nolapait konsolidatzea edo. Orduan, bueno, hor e, bueno, esan behar duguna, bueno, beraiekin nazalduan, luze hitz egin dugu, eh? Ma. Eta, bueno, nik usteet, hor e, izan diren, ba, zalantza guztiak eta, bueno, argitzeko aukera izan dugula. Eta, bueno, hor, esan beharra da, e, bueno, lehen da bizi e, e, egindugun balo, eta ni personalki eginduan balorazioa da, bueno, hor e, laudoa batzen azalduen duen, ez da, hor, amairu urtez, e, datoz, ba, bueno, beraien aktivitateak egiten, eta, e, bueno, modu e, autogestio modu batean, eta, bueno, eta esperientzia, nik uste dut, e, bai korra dela, bai bere jantzat, eta bai... En, eh ba ni ikus puntutik nik uste dut hor eh bueno, ba, urte hoien balorazioa e, positibotzat joa ber dela eh mm -hmm. eh bueno gertatzen dena da nolapait eh ba udaletxeak e, Irunmiren bitartean erosie egin du eh eh eta barnean e, lakasita dago es bueno mañel sanbiarrada eh ba, bueno, zen horra aurrikusia baina e, bueno, ondoren e, bueno, ba, kontutan izan dugu ba hori nolapait E, hor izango den irigintza garapen horretan, ba, ez dela printipioz ez da ukitua izango ez, eta horrek nolapait e, ba, bueno, ba, ba, joku bat ematen digu, ba, ba, lasaitasun bat e, izatekot. Uh -huh. Eta bueno, Horretaez saritu gara e, beraz, printzipioz ez da ukitu beharrik eta orain arte ba, positibotzat jotzen badugu, egin dena, bueno, hor ba, gazte inguruan egin diren aktivitate guztiak, eta, ba, bueno, zergatikan ondo e, ba, diardun e, aktivitate bat nolapait, ba, moldatu edo beste erabatera, bideratu edo edo, nik usteet, e, ba, hori egin behar da nolapait, ba, bueno, ba, bidea eman, orain arte izan duen bidea, ba, jarraitu darila, eta horretarako, hmm. klaro, e, orain gertatzen dena da, ba, udaletxearen eraika, eraikina denez, ba, udaletxeak ardura ban dauka. Mm -hmm. Eta, bueno, eh horre egin duguna da e, ba, bueno, beharko dala nolapait, ba, behar diren segurtasun neurriak eta bai beraientzat eta bai e, udaletxearen nolapait e, ba, lasaitasun la feitasunerako, ezta nikuz mm -hmm. ba, utz. Bueno, eta hor beharko dana da, ba bueno, visita egitea, teknikari eh hartutakounek ba visita eta ikusi bueno, ikuse esaten. Nikuz utegut naiko ondo e, Dagoela, zeren beraiek eh, hainbat urtetan egindako lanak, obaikuntza lanak, eta, mm -hmm. eta bueno, ba, eh, argi da, ez? Eh, ba, araikuntza eta txea ondo da, hola. Ordu, ba, bueno, ba, baina beharkoan dukeen, xa dori bai ez eh, udaletxeko ez, teknikarien handik. Mm -hmm. Eta, bueno, beraiek plantatzen zuten eh, eh, ba, konsolidatzea. Gau, konsolidatzeak, eh, a, eh, a ber, ekartzen dituen ondorioak dira, Ba, karo, bide normatibotik sartzen gerala. Eta karo, horrek bihortok lituk luke, kasitaraik geraikina momentu honetan e, ekipamentu publiko batean. Mm -hmm. Eta gau, hor sartzen gara momentu honetan sartuko ginetek hori horrela balit, sartuko ginetek birde batetik nol, nolapait arautegi ba... E, ba, nahiko e, gogor bat bete behar izatea. Bai. Eta bueno, hor dago, ba, ba bat, momentu honetan, ba, nikuzte dut eh gaur hitze egindakoaren ondoren, aur laburra durra sartzen da esan dezute, bai. baina mm -hmm. eh ba, bueno, jaso bueno, beraiek haso dute, beraiek bihar izango dute asamblada artzaldean, ba bezala, mm -hmm. eta bueno, ba hitze egindakoaren guztia amaigaina jarriko dute, ez tabaiko dut, ez dute, dute pentsatzen Eta bueno, eta eh egin ondoren, ba bueno, ba, mm -hmm. e, pentsatu behar dute, ber zer eh va ba, se bide den o quien habrei Baina bono, i, ikus, ikus ba, usteet, ba, bueno, udaletzen ba, ikus udaletzaren nik uste ondo funtzionatu, badu, ba, du, ba da ja, horrela. Ne, segurtasun neurriak, nolapait bermatuz eta tira, ¿es? Aurrera. Mm -hmm. Bueno, oso ke, eh? eh, gelditzen gara, badakigu, eh, presa kasuala gai honen inguruan, bueno, eh, gehiago, goen, eh, geiago, hitz eingo aurrerago ere, eh, hitzengo dogo Xabier, eskermila, eh, izatagatek, mi esker. Zuei, eta nagu zunena.